Той не дуже здивувався, все було точно таким, як я собі уявляв. З каміном, купою дров коло нього, з великою мідною пластиною на дубовій підлозі. З розмаїттям склянок і коротенькі, і довгі, і животаті, і випухлі тільки внизу, а декотрі тільки вгорі. Все для інших трунків. Сестра подавала пиво тільки з гальбу, вино тільки з фужерів, шампанське із шампанниць. Не знаю, чи став якіснішим смак напоїв, але те, що естетичне задоволення отримували, мали, Це напевне. Одразу якимось чином відчував себе причетним до таїнства, що звалось етикетом. Це, в свою чергу, зобов'язувало. І ось ти мимоволі випрямляєш спину, забираєш лікті зі столу, частунки береш дрібними кавалками, склянку ледве пригублюєш. Це, зрештою, задає тон вашої розмові – повільній, виваженій, щирій. Вдома моя дружина подавала все в тому, що було. Пришталеві келішки з пострадянського періоду із з кольорового скла фужери з напівстертими з них пташками. Я кілька разів просив викинути цей непотріб. Але вона робилась вкрай серйозною і беземоційним голосом заявляла, що їм і так нічого не бракує, що вони цілі, не нащерблені, тож і послужать ще не один рік а за якийсь час можна буде ще її на село вивести і щасливити цим непотребом далеку родину. Розповідаю, як твої справи. З дверей кинулась до мене в сестричка. Руки тримала піднятими до гори, в одній руці пучечок петрушки, в іншій ніж. «А, ти не зважай!» пощебетала вона, відслідковуючи мій погляд. «Готую для тебе вечерю». «А ви що, не вечеріте?» «Та ні, ми ж жінки». «Та ж я, яка там вечеря?» «Дрібка салати, шматок риби, відсили, та й то не пізніше сьомої години». «Сміється». «А що, донька також?» Єй же тільки 14, до речі, де вона, щось я її не бачу. Раніше почнеш себе пильнувати, менше проблем у зрілому віці. Знову радіє. Так, звичайно, вона може сміятись. У своїй 43 виглядає на старшу сестру своєї доньки. Як їй це вдається, також не знаю. За столом сидить разом зі всіма. І ніби їсть те, що й усі, ніколи про жодну дієту не оголошує, а виглядає, наче щойно за вкладинки журалу. Поки ми обмінялись кількома фразами, вона вже й на стіл накрила, прав на в неї це виходить. Любить вона готувати, любить кухню і все, що з нею пов'язано. Навіть бізнес її з цим зв'язаний, і у неї. Невеличка мережа ресторанів з екзотичною кухнею. Цей бізнес, окрім невимовного задоволення, дає їй ще й непогані прибутки. До того ж, вона ще й сама все дегустує і сама приймає рішення щодо нових страв і меню. Схоштуй, ми позавчора робили цю страву як фірмову, «У новому ресторані. Хочу почути твою думку». Я із задоволенням присунувся до столу. Сестра ніколи не накривала в кухні, завжди у вітальні. Завжди запалювала свічки і подавала вино. Спочатку я думав для шарму, на показ. І все чекав, коли їй набридне, коли вона здасться. Та згодом зрозумів, що саме так їй добре, що саме це і є вона, коли може сама отримати задоволення і подарувати це задоволення іншим. Посуд з одного сервізу – все чисто біле.